Erditzea prestatzen du Eun Ba aurdu nago eta erditzea hobea izateko gimnasia saio batzuk hartu nahiko nituzke. Ondo, ondo eta zenba hilabeteko zaude? Se hilabeteko nago eta lehenbaile hasi naiko nuke. E, lanean ari zara? Bai, bai, bai oraindik bai. E, horregatik, saioak arratxaldez nahiago ditut. Ongi, ba, begira, mm, zer moduz seietatik zazpietara? Mm, bai, ondo atorkit, noiz hasiko naiz? Ba, nahi baduzu, biartik aurrera. Saioak em, egunero izaten aldira? Mm, bai, bueno, a ber, hostiraletan izan ezik, bai, egunero. Mm -hmm. A dos, eta a, ta, matrikula, zenbat da? Bai, 60 euro. Mira, hartu horri hauek eta biharko irakurrita ekarri. Ficha biar bertan beteko duzu, ¿vale? Mm, bai. Bueno, va ba, eskerrik asko eta bihar arte. Bai, bihar arte.